Hendaian bai, geratuko gara gaur, bi arrasi eta maiatzaren ogoita laua bitarte antzerkearen maiatza ospatuko baita hendaian. Herriko etxeak, antolaturik eta sime gantzarkitalaren partai detzarikin besteak beste aurten ogoita maikagarren edizioa izanen da eta programazio eklektiko batekin ospatuko dute aurtengo edizioa. hendaiako bazter ezberdinetan hori bai familia osoanen proposamena dituztelarik luzatuko. Ba, mahilen ez tekandi simegantzarki italdeko kidarekin mintzatu gara, eta berauk onakoa kontatu dugu. Bai, bai, bai, hartu Arte, arte guziak ikusiko dituzuen daian, bai antzerkia musika, mimoa eh, danza gero aipatuko du, danza taldeak hori izanen dira ertza taldea, baita ere uh, uh, bai antzerki uh, baila bat ere leandre, ezagutzen dugu bizikiunzaen daian, leandre Oroa remeretzi konpainia izango dira urtengo ediziorako, ere... Betiare... Esaten dugu, eh? karrikara eramatea zorkuntza lanak direla apxiat festivalunen helburua. Nahi hori da, eh, errikoetxearen naia da eh, karrikan antzerkia eramaitera. Zenta, hortako egiten ditugu, familien dago, adin guzietako, eta, bon, azpimaratu nahi nuke ere, kasik denak ikusgarrik guziak urririk direla. Salbu, iru ina presio oso oso apala eta beste naz, beste gusiak urririk direla bai. Eta aurtenera in imagen ospitaera ja hori ere mahen, ori, importanta baita? Eh? Bai urtero e, bezala hori eh? e, e, nimar baita ere e, zaagitxea eta e, marinel ospitalean urtero e, ikusskegi bat eskaintzen dugu. Egikoitzaxeak e, ikusgagi bat eskaintzen du, aurten kuartet bukal iru neskak, kantariak eta pixka bat uh, antzer, antzerkilariak ere eta uh, ikusgarri bat eskainiko dute uh, iru tokietan. Gero ere aspi marratu duzu, aurten izan dituzena elkarlan horiek alde batetik amekarekin, bestetik e, mugalariak ere hor da Donostia 2000 eta Maseikarietara ez zen hartu eman elkarlana eraman duzu, esplikaiguz? Bai, elkarlan hori guretzat oso importanta da, bai uh, amekarekin, luzon baita ere mugalariarekin. Eta uh, uh, bizik konten gira, bi ikusgarri uh, antzerkiaren maiatzan izanen dira, uh, lehenik uh, juz elea taldea, uh, sortuko uh, du bere zuek azken ikusgarria, hori ikusiko dugu igandearekin uh, liburutegian, Baita ere, uh, ziel horazot aldea, hemen dugu mendizolan uh, bi hastez uh, uh, aurrerapen bat egiten dute uh, mendizolan, eta presentatuko daukute bere xorkuntza, edo. ez da, oso, ez da jasbukatua biztanda, ez enten lehen aurrerapean baita, bainan presentatuko daukute hostegunarekin sekter ditan, Tormenta, hara. <laughs> Bamagelen jelen estek handi, taldeko kidearen adirazpenekin geratzen gara. Eta zielo raso dantza konpainia ipatu duenez, esango diztu egu ere, beraien lan berri honen inguruko zetasunak ere bilduko ditugula gaurko kultura talean. Zielo eh? raso dantza konpainiako bainat urreta bizkaiarekin mintzatu baikara.